سبحان ربنا و لك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب شرح لي صدري و لي عمري و اهل العقدة من لساني يفكه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كَ ص بِمِنَ السَّمائِ فيِيه زُلماتاتُ وَرعدُ وَبَق يجعَلونَ أَثابِهُم في آظانهِ مِ الصَّوائقِ خَزَرَ الموت واللهُ محييتُ بالكافرين. يَقَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَا شَاءَ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ <خخ> مخکینی سبق کې مثال د منافقې عملی ذکر کو مخکنا د منافق بیان شروع داغه قباحتونه او داغه حکمونه ذکر کول بیگاني سبق کې مونږه چې د مثال فائدہ دا دا ځستا مخاطبین تا ته مخه لکم خلق ناشتی باغی کی او خيار خلق له خده مثال ضرورت نشتا زکه د مؤمنانو لپاره مثال ذکرنکو خو ساده خلک دی چې هغه شک کړي نو قران دا غي د لپاره ام مثالونه ذکر کړي او موږ به گاوه چې علماو پدې باندې غړغړ کتابونه لیکلي دي او قران کریم کې ګڼ مثالونه قران ذکر کړی دي پرونه د مکه د کفارو مثال ذکر کړ چې د مثال داسې و چې تیارو کې پراتو الله جنابه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولې غلو د اسلام رڼا خورښه کم خلک چې طلبګار د رناو اغي رڼا وا اغی زان دنیا کې امکامیاب کو اخرت کې امکامیاب کو سخلک به د انتظار ناشتو چې رش ختم شي نو مونږ به اخرت کې سزان لوالو الله یزهب الله بنورهم الله اکبر राणा بوتلا او دی د یکسدیرو کې بادشو نن بل مثال ذکر کای او کسیب من السما دا مثال د منافق اعتقادی دی او د قرآن سره تشبيه ور کوي چې قران کریم د دا الله داسي کتاب دی چې څنګه باران کی وریا زیراشي تورې تیریوی پای کی ګرز ګړوز وی پای کی د کسی د الله کتاب بیانیږي نو په د کافر باغتیارې را ځي په کې پرټ نو دی به غګونو کې ګوتې ورکئ چې د رټې د خبر اوان نه ورم دته په د لار خو دو ځ ملاويږې خ بستر کې پټئ او د نبو نه به مخړئ لاکسم چې سړی د ګللس ګوز نېږي او غګونو کې ګوتې ورکئ داسې په د قرآ بد لږي د منافق یو خاصلت دام ذکر کوي چې د الله کتاب په بې بد لګي زګر الله کتاب د هغه پټ رازونه سرګندای او کصیب او یا مثال د قرآن او صیب د صب یصبنا یعنی دبرنا زمکه ته اعلان کول نوباران انداسمان د در په نزمکه ترازی ما شملم سبيزه کوي چې د هر سزان لرا کوي ما شمل چې څور کې نو د اخر اخلي د رړي نو اوک بن یا مثال د قران پشان د باران د من سما اج د اسمان نراوريږي په دې باران کې الله فيه ظلمات کل چې باران راځي نو ول دوري وریا ژراشي نو په دې دنیا د ظلم د کفر او د شیر طورت یاری خریوی رعد ورعد او اگلز گرز اگدا مخالفت د کفار ذکر کو و برق او بریخنا رنا د قران باران راگے تیری ختم شوی د یری خبر ختم شوی الله عالم کی یو رنا شروع کا وره قرآن از دا کول لازمی سیزده زکر لنبای وحی چه راغل دا نواغی دا نیدی ویلی چه منزو کئی نیدائی ویلی زکاة ور کئی نیدائی ویلی چه دا رمزان روجیو نیسی لنبای وحی چه راغل دا نوائی اقرا قرآن اولو لا نبی علیہ السلام ویما نبی قاریز خلستون کنیم او جبرئیل امین بیا نبی علیہ السلام له وی چې اقرا اولا نبی علیہ السلام بیا وای ما انا بقاری ما خوش کول نه ویلې مدرسی له نیم ته تعلیم نه د کړ او حضرات فرمای جبرئیل امین ز ځان ل راجوخکم سینې سره او مالې دم روز راکو چې زما د خې طرف دا پختی په ګس طرف پوښتو کوونه نه ودی او وی چې اقرا بسم رب کل الذی خلق ولول په نوم دا هغه رب چې تی پیدا کړي نو اول تعلیم د قران دی چې سره قران زندگی ندي ایمان کلک شي د د پਤਾولګي مومن سکو او د موس په مقصد پوی نیو نو موله خوان نه راکې مونږ اوس بل بیا دا ګرمه بلستې نه پاسي په يخو بو وودست اردام کې او بیا به دا مونږه هو کچری د دل لذت تا معلوم شو دی خوان نو بیا بهته په اوروانې مودس کې خمونز بنا نه کذا کې تاسو ما مخی سرفایا کې ویلی چې نوبیر اسلام به مو کولو د نوبییر سلام سین به شور کولوول هغه د مکوس مقصد پودو په معناو مطلب پودو نهمونله په کاردي مونږ په خپللو اعبه چې شرم کوو چې د هغې په مقصد ځان پوه کوو او موز داسې کولدي چې داستا د دا زندګې ګ اخیرې مومونځ دی او په مو بهد الله نظان خلاصوم نہ ہر موس د انسان د دې سوچ سره کوي هر موس به خسته وي نو قران چی بیانېږي ندو باندې وتیار با راضی یجعلون اصوابهم غرزی دی بندونه د ګوتی فی اذانهم بغوګولو کی ولی من الصوائقي د وجد طندر ما چې داږي اغه आवाज و تیز الموت او سینا چې د ګرستر مرغ راش دراتلو د مرغنا واللہ محیط بالمکفرین اللہ ګرا چې انګې د بکافرو الله به یورس و املی لهم انکید متین قران وای ماده له مولت ور کړې ده خو زما ګره ډیر سخت ده کله قران وای ان بطش ربک لشدید رب نیول ډیر سختي رسول اخیر بارو کې چې کله حالات د قیامت ټول ذکر کړي جهنميان او نہ بجہنم تدت له سبب معلومه خلک تاو جهنم ته وېره علي دا کو ورستا گاوندي است یار استا دوست استا رشتہ دار استا خپل جنتی دي او ته جهنم تراله نو اگر یو څو خبرې کې دې د عقل خبرې دي وان لم نکمن من المصليين یو خدا چې مونږه د مصابه بندینه وا مونږه د مصابه بندینه وا وال نه حظ والله تو عامل ممسکیین او زمونږ خپله خوراک کوول غریب سړله م دړ سط نوکی او دریم وکو نه نهوزو مع ح ینمونږ به د خصو محل ک ډې خوشحالو حتى اطانه یقین چې مونږته مرغ رالی یعنی دا درې وړه صبته د مو نه لري کدل د غریب ححل او ښ له میان کول دا د جهن د سبب شو تا ووغ اورګاندا یو نیم سړی چې واده کویدنه کې غم کې او چرګه سره ملونو سره نکینی دته به ډېر کار د خوشی سره هم راځي اما رزي د ته مرزي وي دنه په خپل عزت باندې نه دبل په عزت باندې دامه د دا منافقت یو خویدې وکنا نهوزو مال حایزین مونږ بخوزو کې ناستو دا به سره یو له کوم خزران کې دنه خزران کې ولی زګه خزرنګې چې د عادتونه د خوځوی دا د ځان نېستل بګته سړې سړو سره کین او پښتانه متل کئ کاني هغه درانه دي چې بخل زه اپراته دي چې کده ایزت زه کې سړې کینی اگر ډیر خوشاله ستا به هر سړې ایزت کئ ستا به احترام کئ خو زه د دې جته ځان ته زه داسې منتخب کی چې اگر د عزت زی. او ژه سره دی هغه د جلاګانو محفل کې ناشته او یماره د خلکې زفرا کی نکوم ځنه بور عزت سو کور کی اجړا له سو عزت ور کی یو سره دی اگر جمعات مې بيږي خو چې کم اوجره کې محفل رباب ستار غږی کیدل د ناشته د لب سو عزت ور کی اگر کومه تومره ګیره ساتلې اگر کې ګیره تکسبینه دا اگر قصبینې جامعې چودي اگر کو سلتسبه وسر دی اگر کو تہجد گزاره ده خو ناش په غلط ذکر ده د هر محفل اثرې ده هر محفل اثری بد دوز بتا بد ذل ابوزی او خدوز بد خزل خد ابوزی نو بقار دار چمو دا خلق سره دوستانه او تعلق ساتو چې هغه کې دین رنگی دا قران کې چې الله بیا بیا وای وځا فزادتهم ایمانا فزادتهم ایمانا دای کې د ایمان اثر سی واشو د اصل وجودای چې د خو صحبت کې ناشتی او تاسو له تجربینا یوته خبره چې کم سړي نا نیکانو محفل کې ناشته وکوه نیکانو خلکو سره کې ناشته الله بواله په بچو کې علما پیدا کوي چا چې د علما خدمت وکوه دا خدمت نتیجه کې الله د تخمل بچی عالم د قران کې او چې سره د بچینو ګره دینو ميسري کنه ته دا یو ماشم نوم کې دی مثال په تور باندې تا ول عبدالله نوم کې خود او نسبت دې دې سره وکوه چی عبد ابن عباس د نبی علی سلام سره سیده تا او ته واهر کی خو دو تا وی چې د نبی علی سلام لخت جګر او تا او ته ابراهیم نوم کی خو د نبی سلام زو تا ورته قاسم نوم کی خو دو د نبی علی سلام زو لور د نوم فاطمه کی خو چې د نبی سلام لور وا ام کلثوم دی ورته نوم کی خو دو نسب چا سره وګو نبی علی سلام سره نو ستا سوچ دغنس په د بارا ده نو الله بابا وبدي بچو کې هغه خصندونه پیدا کی اجتهاد د شارو خان او سلمان خان نوم کې دی ها او نسبت دی غي سرشي م بیا خو د دم نه دم پیدا کیږي کی نو بیا هغه زم ما بلار زم ما به چې قدر نه کړي احترام نه نو تا بو څنګه احترام او کې څنګه به د قدر کیتا ولونو د دم یې خله نو د هر محفل خپل اثرې قط د قران محفل کې ناش تي د قران محفل کې طبعانه به با د قران سره اثر وشي مثال په با طور باندې د اتر دکان لکه ته اسم لاړ شي اتر وانه له خجرا ستا ستاده جسم نه خوشبوزي زه کته باغدادي ماحول کې پات شي جايي کې خوشبو دا نو قران خوشبو دار شي او د دینه خوشبوزي په کار دا دی چې موږ د دینه والله والو والله محيطم بالکافرين الله ګیرا چې اونکي د کافرانو باندې یا قادل ورکو کریمه د برهنا یخطفو ابو سوارهم چی ختم کی آغا نظر دادوی طاقت دلیدو دادی کلما اضا علاهم هر کل چی رناوشی دیتا رنایی وردوشی مشو فیهی نو دی باغی رنا کتلل کئی یعنی دبل رنا روان روانده بلا پکس کمال نشتا او دا عدد با قیامت کی اللہ ویش کلم اومنان او کفار او کفار دی روانی فضیلنا بینهم دا دی میز که با مونگی او دیوالو اٹومیٹک با مسلمانان جداشی او کفار با جداشی او دا سی او دیوال شي چې چه ظاہرهو من قطع العذاب دا غی دیوال بارانه طرف چې کمخاری آغا تب ہوئی اللہ دا عذاب نه بڑھا کی او دن ناو پکه دا اللہ محروبانی جنتی نو دا کفار با خپلو مرگرو لوئی چې درې کوی نقطته بسم نوری کوم مون تاسو ل راله خلمونتییارک کې بعد چې تاسو مخکې روانې رنا ده منځ کې دیوال راغې او زمونږ می خو استار شوه نمونږ ل رنا په کار ده. لکن انې رنا را کوئي چې ځان سر یو سرواړ کېواو چې لا خوه لکاره شي کا د کپره خو پیژنو او عز به هو شي اررجرا کوم و دنیا تهلار چېفلته ب سروره. اځ د انس را راړې دا هغه رڼا چې موږ انسره دنیا نه وروړې ده دا تا ولدل دکی फायदा نه کوي دا کبرې د انسان د ژوندۍ د ټول مسختش په کبرګلون بنایشب دا الله دې موږ د قبر د سختو نه او ساتي امين ځکه نبی رسول الله دعا کوله اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر الله دې عذاب قبر نه ته پناه واړم انسان سره درې شزونه لاړشي خپل خپلوان مال دولت او خپل عمل نو لکس حد پس چې خورو کی کی دی خوری پیواری نو مال دولت کټ دولی سادر اغا تیرا روان شي اگه کس بیروالی گاڑای که را دی راڑی زوی رور عزیز تربور اغا ناستی س وخته پوری اگه کبر او جاڑی دواو شي او را روان شي مخبل خپل ولا مبادي شي دنه تیرو کې سره خپل عمل دي کچره زما عمل دغه زید رنا کوله قابل ده نو قران نبي رسول الله وي چې بیا د قبر څنګه ده دا دروز تم من ریاز الجنه د جنت د باغی باغچه ده او که کزما عمل کوټه ده زما عمل کوټه ده مبيا حفر من حفر نیران بیا د جهنم د کندو نه او ده نو الله دې زمو کبر د جنت د باغچو نه باغچو ګرځي او الله دې چرندا شېږي زموږه غړمبې سپړمبې پړني هغه خطا شي اسوک چې کبر کې کامیاب شو نو د بتول عمر کامیابی اسوک چې دغه زيو خوېدو نو لاړه بهړه ګرځو نو الله وي قام دې ولاړی ولاو ش الله ک خوخه چې دغهخته وي الله پاک لذهب بسمه د دید او ریدو هغه طاقت به هغه ستوي او د سترګو د دی بهشکه الله په ارزي زبان قدرت والا دی الله قادر دی په دې سيزونو باندې چې دی کم عمل کوي د دې سزا ول ورګي یا ولا جزاء ورګي دنیا کې انسان عمل کوي یو سره به ظاهري بطالکار یا سود خور دی سود وکي خو الله ول دیل ور کوي پر خو دی پر ایدا لی ازدادو کفرا قرآن و جی دے پا دی کفر کنور اممہ کلات شی فرعون پا کفر کی دی حت و رسیدوی انا ربکم العالی زستا سخده دمر دیدو لالا ورکا چی اغزان تخده ہوئی اس انتخاب دلاری دا کمان لده بلکی بروسہ پزاد بانی دا اللہ پزاد بانی کمان لده یو لارا دا حضرت موسی علیہ السلام په دریاب کې کی پوری کیږي دریاب ولا اوچيږي په اکل اړه باندې چې بروسه په لا باندې فرعونو کا چې موسی علیہ السلام او بن اسرائیل خو پوری شو خو په سرطور سر سردی نو موسی سر را خسرلې دي مونږه پوری کې دي شو بروسه بچاو کا لا لار باندې نو کال چې دریاب لرا کو شو نو الله وی فاگرکناহু و من معه دیمه موږ کو چې سو کو سره موږ نو بروسه په ذات الله په کاردا او هغه د قضا او دا قدر دا زمون د ایمانياتونه دي چې مونږ ته لیکلی دي جماعت وفایده سومره راسی نو نقصان نو د نصیب نه سي وامه لا او که ما چا مونته نظر نه د بل په نصیب شر ولیکي چې الله فلاین له دومره ورګرده والی ما دراګه الله مال رزنه خر راګه دعا کې الله د ستا بندې دله ورکلې خو الله مان د ذن خمال راګه الله مال حق علال راګه نو د الله نغوا نمونګه یو بلل بجیتی باندې شو نو باندې کی خپل عمل ابس او غرض ختم کو او د قران او سنت دا لرانه هغه محروم وبات شو الله دې مون د قران او سنت دا لرانه محروم نه وبات کی بیا ګوره ترجمه لر سره او کسویب من السما او یا مثال د دې قران په شان د باران د چ د برن را وریږي فیهی ظلماتن پدی باران کې تیریوی ورغدن او گلز گلوزوی وبرکن او بریخناوی یجعلونا اصوابه هم گرزای دی بندونا دگوتو فیهی آزانهم بغو گنخ بلوکی ولی من السوائی که دا وجید تندرنا خضر الموت او درات لو دمرگنام چه اسینا دیگراستر زمان ساوزی والله او الله چې دے محیطن را گیر ان کے دے کافر بالکافرین گیرا چه ان کے کافر باندے چه کم کفار دی پا آغی بانے گیرا اللہ چه یقاد کاریب دبریخنا یخطفو اب سوارهم چی بوزی تاکد دلی دوده دی دی چی کمسی زنوینی اللہ تی اغلری کی اب سوارهم تاکد دلی دوده دی کلما اضو علهم هر کلا چی رناشی دیتا ما شو فیهی نو تلل کئی پاگئی که رنان و لوشی نو پاگئی که روان دی ما شو فیهی پاگئی تلل کئی و اذا ازلم عَلَيْهِمْ او کله چتیار شی په دې باندې قانون بیا پځي ولاړي ولو شاء الله کجبخه وې دا الله پاک الله غوښته وې لذهب بسمعهم نخامخه بوته لوي طاقت دلي دوددي و ابصارهم او طاقت دلي دوددي دا دَو وګونو طاقت به ختم کړي وي دسترګو به ولا ختم کړي وي بشکا لا پارسی زبان دے قدرت والا دیځه pore اولنې باب دا ولنې حصے ختم شو شلیاتون په کې اموږه لوجه پدې کې بیان د درې وډالو ده د مومنانو کفارو او د منافقینو نو د مؤمنانو صفات بنزا یاتو نو ذکر کله پینزا اول جو مومن با پابند مانځوی دویم ایمان به بغېبو باندي وي دریم خپل مال بدالله لاره کې خرج کړي سلامون بقوانی او اسانی تول اسمان کتابونو باندې به ایمان او او پینځم باخیرت به ایمانی د پینځ صفات په کراجي دا, سفات با دا مسلمانی د دنیا نتیجه ذکر کا اولایک الاه دم ربهم دنیا کې بسملار دی او اخرت کې و اولایک هم المفلحون او اخرت کې کامیاب به بیا دو دنو کې بیان د مغزوب علیهم اغې بیان کولو اولی وی اسباب د پوئ ختم دي ختم الله علا قلوبهم زلگی د سوچ هغه ماده ختم شوه دا د بل خبري اوري دولت یار ندي ختم الله علا قلوبهم وعلا سمهم خپل امزان له صلاح نشي مونته وعلا بسوار مغشاوہ پسروږي پردي دي اخيري انجام ولا ذکر کو ولا هم عذاب نزيم دي د بار عذاب دردناک با آيان دا منافق قولو اتس بد صفات توني ذكر کل کباحات توني اتس ذكر کل اي كافر ناس لبا دا كافرو سرکاي او اي مسلمان ما او دا اغي نبا ما خالاي زان لبا مسلمان وي احوكموني ولا ذكر قول دیارلس دیارلس احوكموني دا منافق ذكر کل ذكر کو رنبه حكم وما هم بمؤمنين دیزان لی مسلمانان وی حمومنان دی نا دویم دیزان دیرو خیار گرنی خوا مای شورون دی پویی گی نا درم دا مرزی دی فضادهم اللہماردو سلورمی ذکر که ولهم عذابن علیم د دا پارب عذاب در در کوي کئی پینزم دا عذاب ولی الله ویر کئی بی ما کانو یک زیبون چی دا در روغ جند دی شپگم علا انہم هم المفسدون کار با دا فساد کئی وی منگ اصلاحوالیون و م ذکر کو الله ان هم هم مصفه دی بکانو خلکولهکه مقلان ووي الله و دا کم مقللدي اتې ذکر کو والله کلله یاعلممون علم مو سرنیشته پوی ک نه نه الله یستا دی د ټوکو سزا وررکي او تمکې والله ذکر کو مدو همفی توغیان هم یا مهمون سر ک شې بحرانو پر پاتې شي او دیار لسم حکم دا بل حکم والا ذکر که فمارا بی حد تجارتو هم. دا دیچ ست پلینو کامیاب نشو وما کانو محتدین او د لار موندون کن ندی. او دری مثالو ذکر کل یو دا مکیوالاو چې نبی علیہ السلام راگے مسئلہ بیان کا نوچه سوک د حق طلبگارو نو حق او منلو. اغی لار کامیاب شو لکه ابو بکر صدیق رضی الله و تعالیان ہو او صحابا نور. او څوک چې د حق طلبګار نو نو هغه دک څخه سرکشي کې بادې شو او مثالونه د منافق ذکر کل او کسایب من السماصرا ایقاد البرق سرا او دا باب ختم کو په دې کې بیان دا دریو وډلو دا درست مضمون د بارے لار سمګه چې د درست مضمون په دې درې وډلو بیان کای و آخر ان الحمد لله رب العالمین ورې بل درس په ان شاء الله د ده جمیه بل درس باندې بدرس لا زمونږ میر کم ته د سعودي په ساته باندې غمیر ده او فضل الله موران شتا سو پیږنه ده پنځپیر دا پیر قاری فضل الله سي ان شاء الله ایبم راضي او شیخ سي د پنځپیر کې دې شي هغه لايو هغه زبل لايو سو خبر کوم هغه بظ الله او بیان د پاره کوم نو ان شاء الله د سبانا بل رستا که سو مرګري راضي چاته وای مثلا مشي خاصه ور شي کسان غني دا بډې رخي الحمدلله رب ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أزاب الناس.